Att du snart ska lämnas stan. Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav 82. Hej och välkommen! Vad var vi på 82? Det finns mycket, och det finns otroligt mycket på 82 ja, jag tänkte också Om man ska... Om man, ska om, man ska börja, vara om man ska vara så, vilket jag var det på slutet. Ja, men det ligger ju liksom i det, sakens natur på något sätt. Det känns det intressant. Det känns intressant. Vi med på den tiden. Ja. Precis. Om man säger 19 år. Vad har du? Ja, men 82? VM 82. Det ja, var ju faktiskt. Det var det jag tänkte. På. Det var stor. det var ju. Jag inte, det är det det det var det jag tänkte på faktiskt. Ja, jag förstår. Men det är ju VM som jag tycker är den starkast. Det är mest engagerade tror jag, om alla VM, än Mm. Jag sa. Brasilien var tyck, det tycker jag var lite dåligt men det var, mot, mot Italien, Italien ja kontringar det var så otroligt bra innan men kom de Italien in där ja det gjorde de Och så var det någon, det var en sån här galen passning i sidled rakt in i planen i indianare så kom ju Paul Rossi snabbt att ja, la och så här det kändes som Brasilien hade spelat Han gjorde alla tre ja. Men de kontrar in dem skickligt Men ja, det var lite tråkigt För de hade ju ett otroligt bra lag ja. Brasilien Jag har ett, ett, ett starkt minne Därifrån det är Från, från 82V vi hade, vi hade ju. Jag spelade fotboll i Sorba då mm. Och så hade vi haft borta, eller när vi hade spelat så Solberg Och så åkte vi hem, jag skulle åka åka hem, och så. Ja, men vi skulle inte hinna hem, vi skulle missa nästan första halvlek Så då stannade vi till i Mogolino min mormor och morfar och jag och så två stycken till. Och så satt vi och kollat matchen. Då var det Brasilien mot Sovjet som heter då. Mm. Och Sovjet gör ju ett. 1-0 gör Sovjet och Brasilien spelar ju så fantastiskt bra fotboll och bara rad upp chans på mm. chans man, man säger, att det kan inte hålla alltså de brassorna kommer ju att vinna för det, här, det är omöjligt att hålla så, så gör de ju två två drömmål alltså riktiga Vilket var det? det. Eh, var det Eder? Ja. Eder, jag tror så åker att gjort det också, två kanonskotter mm. Ja det, det var ju en, en fantastisk det här var en av gången jag nästan nyss lärt känna baggar och vi började omgås och så var, satt vi hos mig och kollade på någon av Brasiliens match, nu kommer jag inte ihåg exakt och så och det blev det frispark och då sa jag undrar hur jag så lägger den, blir det Soker alltså, eller är det Eder Sikko tar oss som och så klev ja. Sikko fram och drog upp den i klykan ja. då blev jag jävla faktiskt för att, jag, för att Eder hade haft den här kanonskott och ja, är... han måste ju ta den eller Soker, jag tänkte liksom, så här så och har och då gjorde det Det har var faktiskt varit lite impad men, jag, jag kommer ihåg, för att var en, i och med att man var aktiv själv i fotboll just mm. under den perioden Så var det mycket snack på, när det var matcher och sådana grejer Så var det mycket snack om vem som skulle vara vem Och ja. det skulle vara klackar och det skulle vara... Och så åker ju tillsammans utbilda läkare, för läkare mm. så rökte han hela tiden så alltså. Ja Alltså inte på match, under match Men i halvtid <laughs> <laughs> Det ändå var ju ägligt <laughs> Precis när han ska lägga in en öppet mål Och ta en applås <laughs> ja, eller, eller har man en Det låter ju som, som, som Det skulle kunna vara den gamla bajen <laughs> ja, var, var inte de bra 82, det var, var inte då Kenta Olsson Var som bäst ja, då, då, var då de, de kom två de, de, de... Ja men det var det Mot Göteborg i finalen ja. Just det, det där faktiskt då kan inte då Billy Hörmer. Kan Ja, det var väl hans just på slut i hans ja. karriär, men ändå så var det Klaxpark. Ja. Och till Klaxparken. vänner, det finns något som inte på det hette i alla fall. Mm. Någon Nån nån förgrening i i i Bayern. Mm. Nej, men 82. Sen kommer jag inte pås mycket mer. Musik var säkert Det var ett fantastiskt också. VM faktiskt. Ja. Det var det. Sverige var ju inte med Men jag minns inte ens hur det gick i kvalet Eller någonting det var, väl, var det Laban-tiden? Ja, Laban känns mörk Ja, men det var väl hela 80-talet Missar ju alla 82, 84, 86, 88 Var ju inte med på något Vad gjorde Laban? Alltså, Vad kom han? Spöget Laban Lilla spöget Laban <laughs> Och så fick han en, <laughs> en lilsura en det är av Och så fick han en lilsura, Labolina <laughs> Lagare Men vad, vad, vad, vem var Laban i att du Vad gjorde han sen? <laughs> vad hände med Laban? Det var smekna Det var ju därifrån doktor, <laughs> Sen, sen föredes ju Laban upp av Doktor och Laban Hello <laughs> Då senare, det var 90 då eh. <laughs> Vem det var? Ja. Alltså vad, kom, var, var, vad hade han för... För, för, för, för, för det snackar ju inte så, så mycket om... Eh, han, han måste ha varit hela 80-tar tror jag. Det var ett mörkt år. Även år var det ganska bra med Strömberg och Prytz och de där. Tror jag. Fast ja i Göteborg, Göteborg hade sin storrestid. Ja, 82-87. Ja. Torben Nilsson om han var med. någonting Alla bara, man kommer från det får vi lämna Olen. Men jag tror att vad händer ja. ja, men sen kommer han in på fotbollsförbundet för det kommer jag ihåg är Lennart Brom, min kompis, mm. jobbar på förbundet och så brukar de spela fotboll på någon innefotboll onsdagar i föreningen och han sa att Laban gnällle som fan. Mm. <laughs> spela boll de blev. Så mm. Laban var med och spelar så han fick ha någon slags så här byråtjänst i förbundet så att han mm. och fortala och, och fortfarande går han som en vålnade på, på på sälta <laughs> ja. Nej, han är inte i Det täckte ju till lilla Hannibal Han är bara bara. Ja. En annan rubrik som snabbt glömdes bort. Det var det var 2-1 2 Ja, det måste vara efterträdar. Ja, det var, efter Men han var ju Men in hyllad inför VM? Tror jag. De tog sig dit och, sådär, ja. och så sen ja. Nej, sen mars på det mm. De tak ut ur ut ur en. Mm. Men, det är, Men det, är, det är många avsnitt då, Det är så. många avsnitt tills till dess. Mhm. Ska kämpa sig genom 82. Hörde du bara en kort fråga har du för, för för koppling till eller för anknytning till The Who. The Who. Mm. Väldigt lite anknytning. Många till att lyssna på My Generation så tycker jag det var tufft. De nämnde den 80-talet. Den, den, är, den, är cool den är bra. Men sen har jag väldigt då Pinball Wizard eller, mm. Jag kan liksom inte en platta med dem. Jag kan lite enstaka låtar Jag vet att Trummer säger Keith Moon. Och dog. Van party Animal. Ja, han var väl en partykille. Roger Dalt Jag har inte ens sett den där filmen. Som. Tommy. Ja, tror att Tommy och och Ja, Tommy. Det, Jag har inte sett Nej, nej Jag har väldigt svag koppling till det. Du då? Nej. Jag trodde att. att jo, men jag, jag känner till det med hitlåta och grejer. Och jag trodde att jag hade bättre koll. Så jag slägger på. Jag lyssnar idag på, på för, urs första prata, My Generation. Mm. Och det är ju. Nej, det var liksom inte riktigt för en. Till much too much man börjar känna, ja men här börjar man känna igen lite Jag tänkte på My Generation, The Kids Are All Right yeah. Ja det, var det. bra mm. Men, men det, det var Jag kände att ja, det, Fantastiskt bra mm. Jag kände att nej men det här Det, det var dåligt att, att, jag, att jag inte kunde mer Att jag inte, mm. det är en sån stor Stor grupp mm. Och jag gillar det här omslaget Jag gillar just att, att det är fotat upp ja, Och banden tittar upp Det finns antingen den här varianten Eller att om de det är taget Nästan fotografen ligger på, på marken mm. och, så, ja. och så tittar man över The, who, the, the Kings kinks kan jag inte heller mycket om Alltså lite grann bara. Ja Men, oj. men, men för då... Många det är engelska Jag vet inte Alldeles liksom Helt okej okay, men aldrig tänd till men du vill gräva mer. Du är, ju, du är ju mer än Britt kille. Ja, vet inte. Kan, ja, på. på Det, det, ja, det kanske kan, kan kan var. Manchester. Rome. Ja, lite grann. Smiths och så Manchester, Beatles, Stones. Ja, men kanske. Du då? Amerikana. Ja, det, det känns som det. Är, alltså, men det, det finns ju så mycket bra. Jo, det finns så mycket bra i tid engelskt. Ja, ah, vi får se. <laughs> ah, den, här, den här ska jag lyssna på. Den ska jag verkligen... jag kom eh, du på det förresten? Nej, men jag, jag, jag kom på det... Du tänkte bara, vem? vem? Ja, vad heter det engelska? Vem är jag som oh. människa? Who am I? Ja, am I? De hade ju en rolig, en rolig låt som heter Who are you? Ja, Who are you? Who, who, who, who. Som jag tror att Glampe hade som någon i ja, nivå. just det? Som någon ner till. <laughs> Rakt disk. Ja, till någon, nej, men någon, någon tävling i. Uh -huh. I rak disk. Uh -huh. eh, ett annat bra musiktips som du vill ha det. En gospel Beach. Uh -huh. Det är Nonsnöbbe från uh, Beechwoods Barks. Också i en snöbbe som heter Nil Casarl. Det känner jag. Ja. Lite som country pop. Beachwood Sparks. Det är ju The Tide också. Ja, men då kan det här vara någonting. Ja, det är ju Det samma snubbe som The Tide och Beachwood Sparks. Det kanske är. Ledande figur tror jag. The Tide har jag som hotmail-namn. Ja, jag är jag just det. Vad sa de heter? Gospel. Gospel Beach heter det. Ja. Okej, den okay, verkar inte att komma. Pacific Surfline. Mm. Squeeze tyckte jag var riktigt bra faktiskt. Squeeze bra. Okay. Kamera. Squeeze. Mm. Och så Israel. Ja, jag tycker det är Jag gjorde mm. två spelister här Gamla favoriter. Bad badly Drawn Boy. Mm. Har du koll på dem? Nej, men jag har ju lyssnat på honom. Mm. Jag kan inte säga att, jag, att jag kan det kan ha låtit Och så gjorde jag Ron Sexmith. Mm. Bästa också. Att, ibland är det lite så att datera inte. Men det är alltid kul att tycka att han var. Johan Plattis mm. Han gillar att jag heter det, Ron Sexsmith mm. Och sista prataren för vad? från Kanada. Ja, han gillar att vara amerikaner. Ja, amerikaner är det. Jag vet Okej, det var vi hade på till Förra helgen var jag uppe i Gövik Och så hittade jag Min mor, för han, han gillar att sitta och skriva Han, han gjorde lite dikter, han gjorde även nå, nå, sånger och såna grejer Han gillar ju sånt där Så det hittade jag då, den här. Då är en ådra då? Ja, precis Här hittade jag ett urklipp Det måste vara från slutet av 60, tror jag Ja Jag, jag, jag ska läsa ja. upp den här Vad gör du? Uh, Vad är det från nu, Jag tror att det är från nu, ja. Eller jag måste om du bodde ju där uppe då. Det kan ja, vara nya nollor. De som bodde i Ja Jag tycker om ensamheten. Icke ensamheten som en eremit att leva ensam och undan gömd någonstans vid sidan av Alforsvägen. Nej, icke så. Utan jag tycker om ensamheten på på så sätt att få koppla av, sätta mig ensam på mitt rum i en bekväm fåtölj att sitta och lyssna till radion att meditera kanske få uppslag till en dikt sanera lite för kommande dagar blicka ut genom fönstret och se hur naturen skiftar färger, speciellt nu under hösten jag tycker om ensamheten i skogen, att få sätta mig vid en stilla skogskärn och se ut över dess mörka vatten lyssna till fågelsången se aftonsolen sakta dala i väster allt detta vaggar sinnet och tankarna i en sällsam stillhet och ro. Ensamhetens stämning när jag beträder en gammal öde fäbovall kan jag inte glömma. Där lever minnena upp. Därför att jag i min ungdom ofta fick vistas i fäbodorna, följa boskapen i vall. Jag tycker mig än, ännu idag ser den mörka, trollska granskogen som omgär den gamla vallen. Ja, och att gå ensam i en stad stor eller liten, sent en kväll, en natt se människorna som skuggor jaga fram se husen som mörka siluetter avskuggas sig mot en klar himmel. det är som något av privatdetektivverksamhet över en sådan ensamhetsvandring. Schöss. Mm. Vi, vi pratade om det här lite grann när jag nämnde det här just det här om och jag skickade den här till Ellen då ja. Hon tyckte jag har det därifrån Alltså mera hon på det här med Att vara ensam att du och, eller, att har... eller att hon hade Jaha, haft det okay. mm. Och jag, jag, jag tyckte jag kände jag kände igen mig själv Så mycket i det här ja, att, ja. Just, att just få dra sig undan Och jag kände nu När jag var uppe i Piteå igen Och just det här bara För att de har haft hela tiden har folk har om sig Nej men nu måste jag få ja. Då kan det räcka att det går lägg med en stund. Men får sitta själv och titta på det. Vad gör någonting? Jo, jag tycker... Det är, jag är absolut där. det är bara att... Eh, tidigare tycker jag... Man, det, det har varit nästan lite fult att tänka så. Mm. Man ska alltid vara så social. Och det, det är det som värderas. om Den där... Man ska tycka att Alltid är roligt att vara mm. och bra människor. det är nästan skämt för att jag tycker så där. Mm. Men jag tycker det är otroligt skönt. Och just självvald ensamhet som man skriver det, det tycker jag är perfekt. Jo. Det, och, men det är också så här, det är så här forskningen som kommer fram senaste åren. Det är ju, om man kategoriserar människor att alla har ju alla sidor, introvert och extrovert och så här. Man kanske har en som är tyngre liksom. Och jag är definitivt introvert mm. Och de som är extroverta De får ju stimulans Av att vara sociala Och i stora mm. sammanhang Och kanske behöver väldigt lite Av den här ensamheten liksom, Medan introverta Kan vara lika bra socialt och så, här, Men man får, man får liksom Fylla på Då man är Ensam istället mm. Och det har ju de här extroverta Väldigt svårt att förstå Tycker, för att, varför inte du som jag Gör det, liksom det där Och där kan det ju krocka Om man är, har de olika Ja, om man jo, jo. olika tyngdpunkter jo. Och det, det har jag varit med många jag har varit med de som är experter men inte kan förstå att man vill ha den där egna tiden äh. Och då blir det jobbigt För då blir man så här, jaha det är fel på mig som inte är sådär <laughs> jo, jo, exakt, jag förstår Medan, Men nu för Nu är jag mycket mer medveten om Och, att, och sen, det är ju fel Och så sen för att tycka vad mig är men nej, men det var bra, det var tidigt skrivet att han, att han var så ärlig, liksom. Jo, Och jag minns ju att han, han var. det var han... det där, tror jag. Det måste ha slutat på 60 ång eller, eller kanske början på 70. Det är skitstarkt. Jo, jag, jag, jag vet ju han hade ju som han höll på mycket och snickra och mm. och grejer och gjorde som några men gjorde som Palla som han sålde. Så han var, ju, jag minns, han var väldigt mycket nere i källan och höll, höll på mm. liksom och såg såga till och fixa där. Som du är stud. Ja, ja och, och, och, och det slår med du att ja, men, det var ju det här han ville ju. Ja. Och så kom han upp för de måste ju, ju pensionärer så kommer han upp och så åt vill de med kaffet och så. Så minns jag som liksom att han sa nej men nu, nu måste jag gå ner nu. Ja. nu blir det liksom gör någonting. Jag målade, Eger, egen tid. Ja men det är Ja. ja. Eller att han, han, jag menar, han var mycket ute och kunde nu. skotta snö mm. Men en hyfsad stor, stor tomt mm. Och det var ju alltid Precis Det var som en snöflinga som låg fel Nej. Vad tycker du då? Känner jag i det här också? Jag känner Jag känner jättemycket jag Känner jag ändå hur jag förklarar att Det har känts lite som att man är fel ute Om man är så där? Jag har mera förut. Jag är ja, förut, samma här. Men jag är förut. förut. Det var nästan så här. liksom... Ja. En eh, stigma. liksom. Och nu när du säger så, så minns jag, alltså när man gick, och det var till och med i Lågstad, nej, Mellanstadiet. Som, som jag kommer ihåg när man, om det var någon som frågade, ska vi leka efteråt? Nej, då hittar jag ju på grejer. Då mm. <Bear på> hittade jag på grejer att jag skulle göra andra saker. Men det var bara för att jag ville vara kär. Jag ville, jag ville leka kär. Jag, jag, ville, jag, ville, jag ville vara kär. Så har jag gjort skit mycket också. Hitta på ursäkter. Mm. Fast det gör jag inte längre. Men är <imitation> ja, nej, men jag, jag, jag, jag diskar bort. Jag har några främlingar om du dyker inte upp dem. <laughs> nej, precis. För det var. Man fick, kunde inte säga rakt ut. Nej, inte, nej. inte den. Och... Nej, jag tänker, jag tänker lika jag, jag, jag, jag har. Jag har ställt upp mina... In, du in du jag, bara förstör. Det var, <laughs> jag har ställt upp mina krig, krigsagubbar här. Så, jag håller på med ett, ett världskrig nu. Ja. Så här kan det, det går inte att störa. Det vet jag. Alla människor gör. Jag hade ju skitmycket egna lekar i huvudet hela tiden. Ja, ja. Det, det kunde nästan bara störa någon. Och skulle komma dit och ha egna synpunkter. Ja, ja, men visst det visste så. Så att... Ja, någon... Och jag, jag minns ju till till och med alltså jag menar jag är mycket uppe hos morfar. Eh jag minns väl också jamen så mellan större att jag jag jag gillar att vara själv och gå ut i skogen och nästan och leka, att leka ja. själv, leka själv i småint. Men just det, alltså inte någon som då fick man styra helt själv. Ja. Ja. Inte ha någon som, som skulle ha något sexet <här> som var fel <här> utan, utan bara var helt ingen större andre. Nej. Nej. Nej. Så säger jag någon gång att... Ja, ja, ja. Ska bort. Under frågan. Under frågan egentligen får... Pete, du var du inte Pitu här igen. Nej, men om du jag frågar om vi ska vara twang, så skildrar du på Pitu. Återgärna en snaffa. Pitu. Jag tänkte fråga att det långt och Jag tänkte vad fan gör det egentligen? Och sen Jag känner mig fortfarande. Byggt upp. Jo, men sen det här också att... Uh att vara i äh, vara i städer. St stora som mm. små. Det är och, grymt skönt att ja, och, och, och gå runt och rosa själv. Ja, Och det är, det är väl det som är lite en tjusning av livet Liverpool också som jag vet. Mm. Du, du gillar det. Och jag gillar också jag vet Per Tolgraven, Han en, gillar en gäst, en gäst, <laughs> ju det. Han, han älskar, han älskar att, att verkligen gå runt ja. och strosa runt några timmar själv. Ja, det skulle vara outhärdligt om vi gick för runt fyra hela tiden. <skratt> <skratt> Eller det skulle inte. Tog alla gillar. Och så ja. strålar vi ihop när vi gör. Ja, men vi pratade in, in vi pratade innan om i år att vi årade att vi skulle ha en tusen fotnings <skratt> tu, direkt. Så man var, man var sammankopplad det. <skratt> Hur började det spela det Ja, men det var väl det här med, med den här tusen. Jaha, just tusenfoting ja. Jag tror jag nämnde han som hade gjort en skiva oh, Som sjöng Tusen Och då var det där kom man kom ska, Man ska inte gå under direkt no mm. Någonting under hela mm. Nej, men, och, och det här med ensam i, i städer Som i, nu, nu vi har varit i New York Så det har varit fantastiskt härligt Att kunna få gå, kunna få gå själv Och strosa runt Då är mm. det är ingen som kollar på hur mycket man dricker <laughs> <laughs> Nej Nej, men det är skönt. Det är skönt faktiskt. Och just, och just det där att styra skär. Bestämma skär. Egenvald, ja. egenvald ensamhet. Jag vet när ungarna var lite och. mindre och alla bodde hemma. Mm. Och så åkte och Måsa och Led. Någon åkte till depitu med, med barnen och bort en vecka. Och det var ju mm. fantastiskt. Det var ju helt underbart. Och mm. då kunde det vara alltså de första tre, fyra dagarna. Då var det som liksom jättebra. Och sen man känner. Det, sen, det har det varit tomt. Jag har varit grasslös på slutet så att man bara liksom och sappa på TV. Man, man, mm. Och innan jag tänkte, för nu ska jag läsa en bok. Jag ska läsa en bok ja. Jag ska lyssna på proxiven och jag ska spela in eller jag en dator. Men det ser ut som ja Har du upplevt ofrivillig ensamhet? Är det då du menar? Ja, det var ju frivilligt. Ja, men jag tänkte på slutet där. Nej, men så här att fan. Du skulle vilja träffa någon, träffa folk Men det är ingen som kan Det har jag... Jag... jag faktiskt aldrig gjort <skratt> <Nej, skratt> jag, gör... ah, okay. jag har aldrig känt det här eh, du är lyckligt, lott, Det är lyckligt låt Men nu måste jag ut och träffa folk och så, nej, menar, Nu måste jag ut och träffa folk Och det finns och det ingen, ingen jag kan umgås med Den typen av panik Nej men då kör man till <skratt> <skratt> ja, ja. Har du känt det? Ja, lite grann för länge sedan, 30-årsåldern års ålder, tror jag de flesta började skaffa familj. Runt om. Mm -hmm. Och så hade inte jag någon, något förhållande eller någonting. Och så, då var det ju att fredag, lördag och var ju så viktiga. Ja. Och då kunde det vara bland annat... Det var ingen som ville gå ut och göra ja. någonting. Så här, eller, och då, då kunde det vara lite så här. För då trodde man att alla har så roligt runt om. Och, eller då man är inte är ute. Och då var ju långt innan Facebook så man kunde inte se om man var nej, nej, Det Eller alltid roten, 98, typ. 98. 90, 97, 90. Äh, då var nu 97 Då lite grann Men sen så träffade han tjejen som jag har på ihop länge, och så länge Då tänkte man inte alls på det Men då, då, då var det bara skönt För hon ja. var då det jag menar lite tvärtom Hon var ju sån här Min motsats Hon var ju så här, supersocial Och kunde inte vara ensam Och det är också en svaghet ja, då, då blev det som press på mig Att jag måste vara lite sådär Och för passa in liksom. ja. och det blev ju skitjobbigt så att det krockar ju liksom men det vet jag att kanske om vi om vi är hemma, hemma på jul ja. och ser det bara, är bara familjen så kan hon känna bort åt eh, annan dag så kan hon bli otroligt att nej men nu måste vi träffa folk ja. nu nu går det till mig inte längre Mm. Och det är ju då skärmen man börjar plana ut det. För en del, jag tycker man är så otroligt mycket folk, folk på jobbet Och ja. det, det gör ju, ju hon också Men att eh, På mm. mitt jobb, alltså det, det är ljud ja, ja. hela tiden Därför tycker jag det är så otroligt skönt att, att just få De här stunderna ja. Det här var ju lite, lite också som min morfar Morfars lite grann Ljudet eh, sitter på en sten vid en <laughs> sitter på en... sitter. Hey, Är du klar jag no, sitter på en sten i en skidskog ja så. ja jag tycker det ja bra ja ja ja ja är ja ja ja ja ja ja ja ja har du sett Brå? Filmtime. Eh, jag har sett Brå. Fyra avsnitt, tror jag. Brå, men jag tror vi är bra. Händelserikt. Vi pratade om det. Jag prata om just hon. Ja, just Dagmar och Det är lite. Det är ganska bra, men det är sist... så många grejer. Det, det Sista inte... ja, avsnittet har jag inte sett. Jag, nej, jag ska inte. se det sen. Ja. sen ikväll. Ja. Det är många sidospår. Hoblund har jag också börjat kolla på. Har du? Det? Nej, men det finns det också på Netflix. Här, med. Av fyra, men nu är det femman man, vi går på SVT, play, SVT nu. Det känns konstigt, att ni har hand med. Ja, det tror jag, när ja. men har sett det. Den var bra. Up, när de höll på att renovera lägenheten här, så sov vi rundat hos oss, kommer jag ihåg. Två, tre år sedan. Och då, och då började jag började tidigt den år. Jag tror jag skulle börja ja. ha sju. Och tryck upp. Fem Så då kollar på hon Och så har han kollat på, på ett av sitt hornet Ja vad galet Cool Så mycket bättre i början också Ja Vad tycker du om det? Nej alltså jag har inte sett det här Så mycket bättre jag gillar jag ju Ja Men Vad tycker du om artisterna? Jag antar det är väl uh, Det var Niklas kan... Strömsted Jag såg inte jag, så... jag hade tvn på lite grann Och ja. såg den fem minuter kanske Niklas ja. Strömstedt var det jag ska kolla sen på det här. Vilken strömsätt som, som person är väl så sådär. Sådär. Sven-Bertel Tåb. Jo, där, det är däremot... Men har jag gjort några egna låtar, tänkte jag. Är det, det är väl bara Evert som sjunger? Eller har gjort egna låtar? Jag tänkte, ja, För det var han som gjorde Ängla Mark. Men det var det det väl var, det var, Evert ja. som skrev den. Farskull. Men, men det är ju en, en av en stor svensk musik. Ja men jo, jo men en, en, en musikern då han var med på, på spåret och körde körde en Nilja Ang låt. Okej, okay, han jag glömt varit. På spåret på liksom, det blir kul. ja för det var inte rolig lag det faktiskt. Var inte? Filip Friedrich skulle vara med. Ja. Fast jag, jag skulle gärna vilja se Peter Agern igen, han tycker jag kan vara en rolig person. Men, men just så mycket bättre som Bertel Tob mm. Och se hans tolkningar och, och bara för Det är en, sån, det är en Alltså son mm. till, till den stora Evert <laughs> jo, men bara, bara det är ju och, ja. och, och Det är ju en, en legend Och han finns ju inte med oss så länge, länge till. Nej men jag tänkte ja, ja jag har inte och, och, det ska, och det ska vara kul, kul att höra, höra Han berätta att han, han måste ha Eget jättemycket ja. Det är hans gången nästa gång tror jag Få alltså. Då är det på Sonics. Ja, då får man ju se det i efterhand också. Ja. Men vad heter det? Och så är det ju Cleo, va? Ja, just det. Och Jenny Berggren från Ace of Base. Vad är det med Mörka? Ja. Och eh, Lisa Olsson. Lisa Nilsson heter det. Ja, men just det. Men hon är ju bra. Och så Miriam Bryant. Ja, Rungt skärmskott. Nä, jag känner jag namnet, men... Ja, det, det skulle vara någon ung ja, och sen dina favoriter, hiphopparna, Aison och Phil. Båda med. Ja, de är med som du. Ja, på Patti, Halvtunt gäng. Ja. Det är inte jätteintressant. Kanske. Jag tycker det var roligare. Första året var ju kul det var nytt. Och så sen tyckte jag var kul när Olle ungström och Ugg var med. på Ugg. Ja. Den, så då, den, den, den och, årgången. Kan och, det, också, det var Miss Lee och så var det... Ja, hon är... I it sounds. Ja, just det. Ja, men det var lite roligt gäng. Det var, här. Sylvia, André, Tamar ja. och Darin. Darin yes. gjorde, hade lite mycket mycket... Och... Nej, men det var, det var roliga profiler. Ja. <laughs> De årgångarna jag tycker jag var bäst. Sen har det varit sådär, tycker jag. Och det jo, det, det, fin det, skul, det ja. finns ju profiler, men att, att, att kunna... Men de vill ju inte ställa upp. Nej. Ja. Och jag, jag, hörde, jag hörde på en... Det var, han var ju med på världet, Björn Schiffs. Ja, jag har inte lyssnat på det. Var det är bra? Det är bra. Björn Schiffs det mm. jag. Ja. Har ha, inte han varit med? Nej, han har inte varit med. Och han ville inte vara med. Liksom. För han, men varför ska jag plocka fram de här... ...dåliga, de mörka sidorna... Liksom, ...och, och sitta och berätta om mm. sånt där i... Han vill väl inte ta upp att han hade en mormor som var en trollpackare. <går> men skulle vilja det. Men Björn, det här, här skriver i tidningarna: En trollpackare, vad man har, vad det tror jag inte. Återigen så kommer det upp med trollpackan. Min mormor var en <går> ja. ja, det kan man ju förstå att han klarar. Jag, jag, jag tror vi vi gjorde väl upp en lista någon gång om, om vilka som skulle och vilka Ja just det det har det jag säkert. Och man, det finns ju någon som aldrig ska ställa upp. Ja. Mm. Skrock. Tror du inte det? Inte så. Eh. Jag kan det från mig så. Nej, det gässlar då åt de målandel för det är uh -huh. hellre de så. Ja. Kanske. De bara brisar att de vill tjäna mer pengar. Det vill de väl alltid. Det där är ju, jätt... det är ju så otrolig marknadsföring. Det, det är där Jo men man har ju mycket pengar. Man har hörde ju hur mycket pengar äh, Ebba Grön skulle få det var ju det tycker jag är starkt att de, de har bra något. många miljoner. Men som jag har förstått så var det Tåsen som inte ville. Ja, de andra ville ju. De ville ju tjäna pengar. Han tjänar väl ändå Men han skulle ju också få så otroligt mycket pengar. Ja. Eller för att det inte tar om Abba. de tjänar ju pengarna då. Men någon i Ramban hade varit fint Ja Tåström skulle vara coolt Tåström och så Benny Andersson rätt. Fyllde rätt Ja <laughs> Benny Andersson Står och med fan fan fan eller? Ja Nej ja. äh, men äh... Ja jag, jag tänkte lite med på att undrar om man orkar kolla överhuvudtaget men det kanske är något program kanske man ska ja, jag tycker att det är ändå är en trist Lördagsunderhåll lördagseunderhåll. Man behöver ja, inte ta något att annat ett titta. Nej. Ja. Men däremot på spåret när det kommer Ja, att... det tycker jag det känns. Det är en bra fredagskväll. Fredagkväll, mycket mycket bra. Mm. mycket mycket bra. Ja. Ja, vi får se. Sen har vi ju våra vårt hockeygäng. Ja, just det. Vad ska vi säga om då? Jag tyckte otroligt att man har tagit tio pengar redan. Ja, det är bra. På tio matcher. Man har säm sämst mortsyn. Ja. Och det var det någonting att det måste komma mer publik för att det ska bli... Det ska finnas ett litet om tre år. Ja, ja. ja jag vet äh. Vi får se. <laughs> jag avrundar Jo, jag tänkte på slutet att vi skulle ha en låt med... Vad Nej. Det har vi haft ingen gång mm. Men vi har däremot, ja, men just det. Jag tror att aldrig spela spelat bandet ensamhet och rummet. <går> Nej just det. Du har ju länge inte i Det finns inte så mycket ut i Men jag kan skicka över en fil så kan du du skulle klippa den här gången. Jag kan ha kanske ha någonting på låt. Det. Ja, det kan kanske har, ja, precis. Så, så skulle du kunna Ja, du någon sorglig låt. Har du får se. Har du det? Jo, men lägga in något... Nej, någon det är nog svårlig ensamhet. Jag var glatt. Ja, ja. Väldigt fina. Jo, men det har, det har det ju framstått jag där. vi jag Nej, Ensamheten. Ja, jag är ju... Det är inte vara... Nej, precis. Det var jag som var snett. Det är mest plus. Ja. Nej, ja, ja, Vi har en runda med låt med ensamhet mot rumman. Mm. Det hörs där den där bakgrund, tror jag. Ja. Och så, <laughs> och så lägger vi på locket i 82 Hej då. Ja, Hej.